Sådan, så er vi kraftede med i gang Vi optager det, der optager Nej, det er for dumt, men det er på vej derhen Det skal gå hurtigere day. Yeah. Day. Hvad er der sket til den sidste? sidst? Nu er vi da også randet lidt, va? Nej Vi taler Nej. om ting, vi ikke ved noget om Er du ikke tattiveret ved ansigt? Det er bare sådan, jeg ser det Det er lidt for sygt, det her Hold nu, okay Jeg hedder Lise Hines. Du hedder Martin Norgo. Hej God rigtig hjertelig eftermiddag, morgen, aften eller nat. Du lytter til det dystre skæg, og jeg hedder Martin Nørgaard. Jeg hedder Elias Elers. vær hilsed. Vær hilsed. Velkommen til, og velkommen til dig Elias. Velkommen hjem i min øh, lejlighed. Tak, tak. Den er større end min. Ja, det, det må jeg sige, for dig. det går du tit og æver dig over. Ja, men du, det er fordi, jeg siger hele tiden til mig selv, at jeg vil, jeg vil ikke kunne bo på jagtvej. Og når jeg så kommer herud, så synes jeg også, at jagtvej larmer. Men når man så kommer ind i bygningerne, så har de bygget dem på sådan en måde, at der er mere stille end hjemme hos mig. Og der ja. sker ikke noget. Det forstår jeg ikke, hvordan man kan gøre. Det der med, at man sådan kan bo ved siden af noget, der larmer, så kan man gå ind og lukke en almindelig dør. du har bare du har helt standard almindelige vinduer, kan jeg se. Man kan køre der sådan helt... Jamen jeg tror heller ikke, tror... så meget udgående. Ja, der er fuldstændig stille. Man kan slet ikke høre, at der er optøj. Og Så jeg begynder sådan at tænke sådan lidt på, at man måske bare skulle øh, finde noget sådan noget herude. Det er meget hyggeligt derude. Altså, jeg er blevet glad for det. Det virker som, øh... at kvarteret sådan har ændret sig meget i, de, i hvert fald de 10 år, jeg har boet i København. Jeg synes, at lige det her område, vi bor i nu, er skidehyggeligt. må også jeres bag... Eller sådan lige bag Jesper, ja. der er den der lille park og sådan noget Det er ret mm. hyggeligt, og folk har små haver ud til vejen og sådan noget. Så det er jo sådan rimelig stille og roligt Guldbærsgade er skide mm. der er lidt grønne områder Og stille og roligt og der ligger en, Jeg tror også, at er rigtig god Hvis man er for eksempel skal have børn en gang Eller noget ja. øh, Og du, jeg, altså, jeg vil lige sige, at man kan høre Hvis man går ind i vores stue, og det er fredag aften Og Rigshospitalets kollege holder, øh, holder pumper, ja, ja. Okay. pumper tramperfest Over ja. i et køkken oh. Så kan man godt høre det jo, oh, der sker der noget over hos dig, du får sms'er og kaffe, og jeg ved ikke hvad ja. Vil du ikke lige ret dit popfilter, det er lige helt <løb> Jo, sådan Sådan der, hey Skide godt Nå, men, og, og velkommen til Lytterne, hvad er det der skal ske i dag? Kan du ikke lige uh, riste det op hurtigt for os? Jo, øh, vi, skal, øh, vi, skal lige, øh, vi skal lige have en lille avishistorie lige om lidt Og så, øh, hvor vi skal bare lige sige hej, det er det vi er i gang med nu Ja Ingen? Vi Det er et for, punkt er på vores dagsorden Det, Jamen, det er lige, jeg skal der ikke til Nej og så har yes, jeg har været en tur i Marokko. Du har uh. været en tur i... United har, States. Jeg har lyst til at sige Nevada, men det er jo ikke rigtigt. Nej, men jeg, skal nok, jeg må nemlig ikke fortælle så meget om det, men det skal jeg nok fortælle lidt om senere. Hvorfor må du ikke fortælle noget om det? Jamen, det kan jeg lige forklare dig, når vi når dertil. Jeg tænker, jeg starter lige med min, for den er kortest, og jeg må ikke sidste Er det okay? Ja, det er sgu noget med CIA, og det er noget med NSA, og Nå. det er noget med FBI. Og jeg det troede lige, du har smuldret nogle drugs. Nej. Nej, øh, det, det tror jeg faktisk ikke Det er lidt mærkeligt Det ja. vil jeg gerne fortælle nu. Så skal vi snakke om noget, noget rigtig nørdet Ja og... og så skal vi lige gøre lidt reklame for øh, Ja, øh, men et besøg, øh, skal... Hvorfor sidder vi og siger det nu? Det er bare fordi, så kan folk øh, finde ud af allerede nu Om de gider at høre ja, der resten kommer af ikke deres, deres, ikke, sket, som <laughs> har. om de bare skal finde Nå. noget andet det lækkert Okay, og hvor det godt Velkommen til det dystre skæg yes. Men hvordan går du har det for tiden? Det vil jeg godt lige starte med at spørge Lige da jeg er syg, jeg ja. sovede dårligt hvis man synes, at lyder, lyder jeg lidt snotte... Så det er det, fordi jeg har pustet næse. Det er sådan hver kvarter, der føles, når nogen der bare tager sådan et shotglas med sådan helt, helt lind, helt tyndt vand, hvor så sådan kaster ned i min næse, og så lige så, så det bare sådan... Og så skal jeg bare puste næse. Det er virkelig pose Dine din poseoverdøjene skinner også mere end... Jeg ja, gør de <laughs> det? Gør de ikke det? Du har en det er god, som der er kommet en ekstra pose. Du har en god glas. Dobbelt pose. Og det mener jeg i alle tænkelige. Nå, ja, okay. Ja. Øhm, men, øh, så ikke på, ikke på toppen, men ellers så går det meget godt. Ja. Hvad er den der historie du lægger ind med, hvad sker ja. der med det? Um, okay. Det var der lige kan en du ikke sentence, den der, altså, som ikke? skal skrive? Hvem er det? Er, <laughs> det er min kæreste. Hvad er, kan, hvad er der sket? Hun har skrevet hvordan går det mus? Var sødt, fordi jeg lever i sådan et liv, at jeg <laughs> er ikke helt alene i hvert fald. Nej. Sådan når du har været hjemmefra i 40 minutter, Nej, hun er i skole. Hun nå. har faktisk ikke set mig siden okay, 8. Okay. Ja, det, det er ikke nemt, Martin. Nej, nej, nej, nej, det ved nej, nej, nej. du ikke. Nej, nej. det skal jeg øhm, Nå, okay. Nu begynder jeg at læse noget op, og så kommer der et spørgsmål. Det er bare fordi, yeah. jeg, jeg tror, vi har snakket om det her før, så jeg synes, det er meget sjovt. Jeg har ikke læst hele historien, jeg har bare læst nok til at tænke. Nå, det var da meget. Det, var da... det kan man, Så har jeg da noget at sige. Klassisk, Elias! <laughs> ja. Øhm, muslingefiskere har fået forbud af Fødevarestyrelsen mod at fiske fra Aarhus til Flensborg fjord. Det er et ret stort område, ikke? Ja efter man har fundet muslinger med gift fra alger i hele Østjylland. Den store algevækst, som man ikke har set lignende i 30 år, kan skyldes udslippet af 5.000 ton kvælstof fra Fredericia Havn i februar. Nej! Nej! Okay! okay. What? Ja, det skal man, man Nu leder vi lidt for begejstrede over det. Det er jo egentlig en, en kæmpe biologisk katastrofe. Men det er også lidt fedt, fordi det har jo noget at gøre med os. Men det er ikke sikkert. Der er, er en marinebiolog, sikkert. der siger, sti... Hvad hedder han? Markager, og de havde delt op i to. Jeg synes, jeg ikke den. Det er også et fedt biolognavn. Markager. Stig Markager. Ja. Ej, den sidder på den forkerte side, den der. Det, Men... der sker, der. er, at jeg tager min kaffekop, og så slår jeg den ind i den arm, der holder sådan en stofting foran mikrofonen. Den del af din hjerne, der var afstand, er ikke stået op i dag. Den har jeg sgu glemt derhjemme, du. Det er et mirakel du kom helskin og hen i din øh, nye bil. Mm. Jeg har det, købt det, en ny bil for penge, jeg ikke har. Ja. Nå. Øhm... Livende live. live. det er der da rimelig vildt. Stig Mark er, han ja. øh, vurderer. Nu går jeg lige ind på side to og ser, hvor slemt det er. Ja. Kan du så ikke lige begynder at snakke om et eller andet, mens jeg larmer helt vanvittigt? Jo, men kan du ikke lige forklare, hvorfor det var, at du synes at den der historie var relevant, hvis nu der skulle være nogen, der ikke havde hørt vores øh, Straight Out of Viborg-afsnit, da vi var på tur? Det er fordi at øh, vi har snakket om det i det afsnit. Ja. Så, så hvis... den eneste grund til, at jeg synes det var relevant, <laughs> det var fordi, at den ulykke, som de måske siger, er skylden i, at... Den kommer til at mangle muslinger. Den største havbiologiske katastrofe er i 30 år. Det er kraftedmesket, mens vi sad i Fredericia og fik at vide, at vi måske skulle evakueres. Ja. Jamen altså, jeg ved godt, at... Jamen, verden er lille, ikke? Verden er et lille sted. Verden er et lille. Nej. Nu kan jeg ikke få muslinger. Nej. Hvad bliver det næste, du? Så ringer de og siger, at 9-11, det er også noget, vi må også gøre. Og så... Ja. Nå, det var en fed historie. Tak for <laughs> den, Lisse. Det var virkelig lækkert, at du gør at spille mig og lydens tid med lidt lort. Det er dyst, har altid ret, medmindre de ikke har. søster? Så er der jo også ja. sket det. At uh, ikke siden sidst, men siden uh, vi var på tur, der er vi begge to ved at rejse. Ja. Hvem skal starte? Jeg synes lige, jeg starter. Fordi ja. Min historie. Den er jeg, god. Nej, den er kortere og dårligere end din. For jeg må ikke fortælle noget om den. Jeg, jeg vil bare lige uh, Nå, på den måde. men ja. det er fordi, jeg må, godt, jeg må godt lige riste op, tror jeg. Jeg, ja. jeg. jeg blev spurgt af DR3, fordi så sagde jeg. Om jeg vil være med i sådan mm. et lille rejseprogram, de skulle lave, som kommer til efteråret. Hvor det er sådan noget i seks afsnit, og så er man ude med en antropolog, der hedder René Villerslev, som jeg er blevet forelsket i. Yeah. Øh, og se nogle forskellige ting. Og øh, så var jeg i USA, og jeg må ikke komme nærmere ind på, hvad vi har lavet og sådan noget. Men det var bare det var en rigtig fed tur, og det var lige sådan en lille uge, hvor man lige fik nogle fede oplevelser, fik lidt løn og mødte nogle spændende mennesker og sådan noget. Og det var jeg rigtig glad for. Og i den, øh, i den periode, der var du også ude at rejse. Ja, yeah. Og du har jo, sidst vi mødtes, der ville du ikke rigtig fortælle mig for meget om det, fordi du gerne ville fortælle det i podcasten, så jeg ved faktisk det, ikke. Nu har jeg også tænkt, at det er jo ikke fordi sådan, hey, så jeg fortælle det i podcasten, det var fordi, så havde jeg et eller andet at fortælle. Men ja. så i retrospekt synes jeg, nu skal jeg lige sætte mig rigtig godt til rette, det kommer til at tage lidt tid der. Ja. Øhm, der synes jeg, at øh, det er bare en kedelig historie om, at noget gik galt. de er aldrig kedelige historier, det er kedeligt de for dig. De kan godt være lidt kedelige. Men, men, men det der er der Du har simpelthen været på, du har købt en lille ferie Til Marokko Med din, med din viv oui. Og øh, det gik ikke helt Nå, men det var bare, Jeg har aldrig prøvet sådan noget før Hvor man sådan bor på et hotel der er så dårligt At man sådan tænker her gider jeg simpelthen ikke blive Nu pakker jeg mit lort og så går jeg bare ja. øhm, Vil du ikke lige walk me through it Jo det der skete det var at vi havde bestilt Sådan et hotel som der stod på nettet Det var 4 stjernet, og sådan, vi havde fundet det på noget tilbud Så det er var så dyrt ja. Og så kom vi ned. Og så virkede, altså det virkede bare ikke fire stjernet, altså der var sådan, øh, når, når, når, det gjorde det bare ikke overhovedet, der var ikke nogen, der kunne engelsk, og sådan, de røg over det hele, så det lugtede bare sådan cigaretter, når du gik ind, og sådan, det hele var, det hele var sådan et gammelt, det var godt nok, ja ja, sådan du ved, der der, der fliser på gulven og sådan noget, men de er alle sammen flækkede, og sådan, det var sådan et klamt i det, det. Så ja. kom vi op på vores værelse, hvor der, altså der vi var der om aftenen, så var der sådan noget 8-10 grader, men solen var heller ikke på vores værelse, så vores værelse blev aldrig varmet op. Så der var bare altid sådan 10 grader på vores værelse, og der var ikke nogen radiator. Der var det kun... vil jeg sige, uden at vide så meget stuetemperatur, at det ikke er Nej, det er for lidt. Og der var kun aircondition, så du kunne ikke få noget til at give sådan varm luft. Du kunne kun få noget til at give kold luft er det ikke lige før, at kold luft fra airconditionen næsten er varmere? hvis du sidder i 8 grader, og så kan få lov lige at banke den op på 20, så hjælper det stadigvæk ikke Så sidder du bare i en kold kold stue, hvor blæser Og det behøvede man jo ikke at tage fra. Nej, det kunne man jo have blevet på bryggen Og så begyndte de at holde fest og sådan noget, det var pisse netter. Hvem holdt fest? Hotel Der var bare sådan en suppestare ismusikker nede i Frijen, det er fire hotel sådan en mand med sådan en lille fedtet overskæg og jeg siger fedtet fordi han havde puttet så meget af det der arganol i det overskæg og i hans hår for gør det sådan helt slikket og så havde han sådan en lille vest på og så sad han og spillede nede i forjen helt vildt høj musik men når man så kom derned for sådan at se hvad fanden er, der foregår så var der ikke nogen til festen det var bare han der spillede og så sad der måske sådan gamle ægtepar der lige var ankommet med flyveren eller sådan klokken 4 om natten de røen og sådan bare ting og så spillede han bare så høj musik og sådan at ting stod sådan bevægede sig på værelserne det var simpelthen så vanvittigt det legede mig så meget, og så var der nat. Han har jeg været helt fucked op. Ja, og så sidder jeg på nat nummer 4. Der begyndte de at arbejde i lejligheden over, os, sådan noget kl. halv tolv, med sådan nogle store borehammer, og sådan nogle... <fart> <fart> ind i væggen. Så da kl. halv tolv begyndte de på det, og da de så var færdige, så begyndte de at stå hamre, og så kom der 200 sådan noget college-studerende, der var flyttet ind og bare begyndte at løbe rundt og feste på gangen gangene indtil klokken halv tre, og så sluttede det af med, at der var en eller anden pige, der bare blev dræbt med en pick, Altså sådan man tænkte. Det, nu skal du holde din kæft i en dumme kælde. Du? Nu du larmet nok. Det var simpelthen så forfærdeligt. Det kunne hun godt lide. Ja, nej, ja, det ved jeg ikke. Det håber jeg næsten ikke, hun kunne, fordi det var da så irriterende, som noget kunne være. <laughs> øhm, og så dagen efter gik vi ned og var sådan lidt, vi synes godt nok har larmet meget, det er mærkeligt, at man ikke kan få det i af værelser, og det, det lugter, og det er koldt, og I holder fest. vi havde holdt fest fire ud af fem minutter, ja. øhm, som ingen var med til. Bare spillet højt musik nede for en, sådan helt retarderet. Og så, øh, og så sagde de bare, at, at det ikke skete. Der var ikke nogen, der holdt fest, og der var ikke nogen, der arbejdede. Sådan og så, øh, så skrev vi og betalte bare en masse penge for et nyt hotel, som var helt vildt lækkert. Vi det er bare, altså bare impuls? Ja, nej, vi ringede til Expedia. Vi brugte 1200 kroner til, nej, 1400, på at ringe til vores rejselskab, som havde solgt os en dårlig rejse, for at købe noget mere, så vi kunne få det rart der, hvor vi var. Men det var meningen, at I skulle have boet hele ugen på det der hotel? Ja, ja, ja. Men altså... Men det blev så godt eller hvad, så blev det bedre. Det blev sindssygt lækkert. Det andet hotel var mega fedt, men det er mærkeligt, at selv det der var fire stjernet. folk kunne engelsk lige styrke service meget De bar alt for en og sådan. De gik virkelig op, at man skulle have det godt. Altså det nye. Ja, men maden var stadig bare lort. Ja. Altså det er underligt, det noget, fordi, det fordi jeg synes, der, der er det, mange der taler sigt. om. Øh, jeg ved ikke om det er mange, men Sofie taler tit om, at hun gerne vil til Marokko, fordi hun elsker at spise med fingrene, fordi hun er en gris. Ja. Og jeg ved det ikke. Det gør man ikke så meget. Nej. Lige der hvor vi kom, og så var det mest af det bare sådan. Øh, men hvis man bare spiser dårlig mad med kniv og gaffel, så kan man jo lige så godt blive det. Jeg, jeg tror måske, at vi var bare uheldige, men altså det, jeg havde aldrig rigtig, vi fandt ikke et sted, hvor de serverede lækker mad. Altså det var alt som, hver gang de lavede tashin, så har de givet det to timer i en ovn. Hvis du giver noget to det, timer, skal... det er ligesom en stegesol. Det er bare sådan noget, der er tryk trykker. Du... Ja, det er sådan en lærkrukke, som slutter helt tæt, så ting bliver sådan dampet rigtig hårdt ind i den. Ah. Men det gør, at alt bliver til blæver. Så du har ja. bare blæver ris med kartoffel med blæver kød og sovs og blæver grøntsager. Så det hele er bare sådan én konsistens. Ja. Og det er ikke spændende at spise. Og jeg ved ikke, hvad man skal bestille for ikke at få det. Men de er meget lidt hjælpsomme, virkelig ikke imødekommende og bare totalt ubehøvelige, de fleste af dem vi mødte. Ja. Men det er ikke fordi, det er sådan, det er i Marrakesh. Jeg tror, vi, vi læste sin bog, at man skulle ikke tage dig ned i påskeferien. Hvorfor det? Fordi at der steg alle priserne, og folk bliver sådan lidt nederen. Men det er fordi, no, så er det bare fordi, de tænker, nu er det højsæson, så skal vi eddermame med bare. Så Altså, vi gider ikke turister mere. Altså, jeg vil ikke skære nogen over en kamp. Vi fordi havde bare op. en rigtig dårlig oplevelse med altså, Fordi det var så turistet, og fordi de ikke virker til at synes, at turister det er særlig fedt. Det kan jeg da også godt forstå, men så kan man så ikke jeg vil sige, at jeg er ikke overrasket Og det er fordi, og det er slet ikke, fordi jeg har været der Og det er, jeg ved da heller ikke noget Jeg ved bare, at øh, Det er selvfølgelig ikke min historie Men jeg må godt lige fortælle den, tror jeg Min ven, som jeg var i Indonesien med for to år siden ja. Han er normalt Den rimelig sej backpacker-type Der ja. kan overleve det meste Og han har været alle mulige steder i Indien og Afrika Og er så såret på værelser med rotter Og han er rimelig, han er rimelig kold i røven Og der skal rigtig meget til, før han brokker sig over noget men da han var i Marokko sidste år, der kom han hjem og sagde, okay, nu har jeg prøvet, hvordan du havde det i Indonesien, Martin. For jeg har været et sted, hvor, det, hvor jeg ikke kunne ikke mere. Ja. Altså han fortalte, at ham og hans kæreste havde haft, jeg tror nærmest måske, det har været samme hotel som jeres. Altså det hedder også et eller andet hotel, royal og var egentlig rimelig lækkert på papiret. Og så fortalte han bare, at de kom ind på sådan en værelse, hvor... Øh, der var skimmelsvarmt i loftet, man kunne nærmest ikke trække vejret efter en halv time, og der var kun koldt vand i øh, deres øh, hvad hedder det brusbad, og der var ikke nogen håndklæder. Og da hans kæreste så gik ud på gangen og fandt en rengøringsdame og sagde, jeg skal lige bede om øh, et håndklæde, så kiggede rengøringsdamen bare på hende og sagde, ja, det er fint, og så tog hun det håndklæde, hun gik og vaskede gulv med, og rakte hende og sagde, så kan du tage et bad. Og... Det, jeg ved slet ikke, hvis det var sket for mig, så tror jeg... jeg... Så du sidder i øh, marokkansk ja. fængsel? <laughs> det, det er jeg, jeg eller jeg flyver hjem. hjem. Det lyder, bare, altså det lyder bare som om, at man skal man skal lige have muldvarpen op, ja. hvis man gerne vil have en god oplevelse i Marokko. Muldvarpen For ellers, op? Ja, punkten, du ved. Nå, Tøgnedrengen. Ja. Ja. Var, vi morgen. fandt et hotel, vi gik ind og spurgte, øh, om vi kunne bo på, som kostede øh, 7.000 kroner per nat. Danske kroner? Ja, det var lækkert. Men det valgte vi ikke at tage. What the fuck? Men er det ikke ret billigt ellers dernede? Er jo, det, er men det... det var også det var som om, man gik ind i en by ind i byen. Ja. Og sådan et kæmpestort indhegnet Der lå også et Four Seasons Resort uden for byen sådan, Altså langt uden for byen Sådan 10 km uden for byen Hvor de bare havde bygget sådan et kæmpestort firkantet væg Og så bygget et resort Så der bare stak palmer op og, sådan noget, og tænkte Måske kunne vi have været der ja. Så man fået temperaturen og det dejlige vejr Men ikke, ikke, lige var men ikke var noget af den klam lokale Men ikke det. noget af den vamle vamle befolkning vi mødte For helvede der er ikke også Var pæklinger? der slet ikke nogle søde mennesker Jo vi mødte en krydderimand som var rigtig sød og så i retrospekt Han var ikke rigtig sød Han var flink Han var ja. ligesom man havde forventet Du ville være Hvis du havde en butik i Danmark okay. Sådan var han Og så måske en lille smule mere I På den måde At han sådan tilbød os At komme forbi butikken igen Og så ville han lave en kaffe til os Vi havde købt af ham Prøvede sådan. han at sælge noget rigtig dyrt Nej. Det var noget. Vi fik bare lov at dufte til de ting, vi ville, og de ting, vi gerne ville have, dem solgte han bare til os uden den store øh, palavra. Og det er meget lækkert. Ja, og så havde han en master's degree i engelsk, så det var bare ligesom at snakke med en amerikaner. Altså han kunne okay. bare flydende bedre engelsk end mig. Så det var ret hyggeligt. Fordi det er alligevel meget vildt at have kunne, taget en master's degree i engelsk, og så bare sælge krydderier i han markedet. Han ville gerne lave et, øh, et, et krydderi-imperie, det var hans mål. Okay, aim for that guy Og han var sådan i 20'erne og, og så havde han sådan en rigtig flot butik I den ældste jødiske bygning I den jødiske del af Marrakech okay. Sammen med sin familie Så de skulle alle ud til have det rigtig godt Ja. Men det var meget sjovt De, havde, de jo slet ikke forstået det der med sådan øh, Arbejdsunen, den var 37 timer Og hvis man arbejdede mere end det, så var det overarbejde Fordi det havde, det har de jo ikke det var bare, det er bare Så lige så længe du gider blive Lige så længe kan du være der Så, det var sådan noget, han, var der, så han var der 12 timer om dagen ja. 6 dage om ugen Ja Minimum. Og så fik han ikke så mange penge? Nej. så solgte han, du ved, lige 100 gram koriander og 200 gram rasselhanut. <laughs> Køkken! <Kaching! laughs> hvad giver man for koderier i Marrakesh? Ikke så meget, sådan halv dansk eller sådan noget, vil jeg sige. Okay. Æm, men det er ikke specielt billigt, fordi det er jo, altså, koderier men er det er jo faktisk ret er meget fedt for ting. sådan en, uh, en kulinarisk Ja, som jeg har også alt muligt som lort med hjem. Det er også derfor, jeg gerne vil have den der blendeting der, fordi så skal jeg blende nogle af koderierne ud i, i kraften. Kværne, eller hvad? Ja. Kan man godt det? Jeg tænkte på noget den anden af. Kan man godt putte, eller det ved jeg ikke, er der nogen, der har gjort det, at putte chili i kaffe? Ja, det tror jeg, der er nogen, der har gjort det. Put meget lidt i det. Jeg tror jeg, det kan ja. være ret lækkert, fordi det varme. det meget det. fedt? Jo, helt sikkert. Men jeg tror, du skal være forsigtig med det, fordi jeg ja. tror, det er en balancegang mellem at finde ud af, der skal alligevel så meget her i, for det smager godt, til nu dør jeg. Ja, men det, det skal, det skal det gør, være sådan en bløde kaffebønner og så en lille snas ja, bare, den så det lige, lige varmer. Så det lige, så, lige varmer, sparker dig lidt i gamen. Vi har købt en kaffe dernede, hvor der er, jeg kan ikke helt huske, vi måtte ikke se, hvad der kom i, alt var hemmeligt. Jeg ved heller ikke, hvad der er, i den krydderiblanding, jeg har fået af mig, men den smager virkelig Nå, godt. Det er jo troværdigt i et land, hvor man nærmest har tørt, Så man, man kunne se tiden. sådan, at han tog den, men okay. du måtte ikke købe den ukværne, for så kunne du skille den og se, hvad det var. Så man okay. skulle have den kværne. Oh, det er imperiet, ja, ja. der bevogter sin ja, ja. Lige præcis. Nå, det skulle sgu da meget lækkert, men du blev, I blev ikke prakket et eller andet dyrt lort på? lort Du har jo købt en kjole med hjem til mig Ja, ja Den har jeg faktisk haft på et øh, par gange nu, ja. når vi har ligget inde på sofaen Det er dejligt, ikke? Jo, det er til, til den øh, interesserede lytter, så er det sådan en, øh, det er sådan en kjortel, er det vel? Eller vi ved ikke, om det er det rigtige ord Kjole? Sådan, øh, arabisk kjole yeah. til mænd, yeah. som øh, går ned til fødderne, mm -hmm. som man kan have på Og så er den lavet af silke yeah. Og så kan man simpelthen bare ligge i nærmest dynen dyne inde i sin sofa om søndagen men, bare, okay. pik. men bare, bare, bare pik, og bare no regrets, som du plejer ja, her. Øhm, men af. de fleste de ting, vi har købt nå er gået i stykker, sådan alle de ting, der sådan er håndlaget sådan af stof og sådan noget. Ja. Min hjemmesko gik i stykker, og der er nogle tråde, der er begyndt at løbe i det tøj, vi har købt. Der er, vi har købt to tasker, hvor vi, vi havde også meget med hjem, men der var sådan to sikringer i dem, der sådan holdt noget på plads, der sådan sprang, så dem skal vi have repareret, og... Ja, sådan bare lidt af hvert give stykker Men jeg har købt et stort dejfad til at elde ting i Og jeg har købt en tachin til at lave mad i Og det var det billigste jeg har købt ja. Og det er der ikke noget vej med nej, Men, men alt vang. man køber dernede er lort Så du må aldrig give mere end 100 kroner for noget i Marokko overhovedet nej, nej. Det må du simpelthen, ikke på de der markeder Det er simpelthen forfærdeligt Men det, alt over 100 kroner det er bare lige Til at lukke op skide i altså Men det, prismæssigt. Det, er, det er en underlig øh, ting Altså det plejer ja. at være omvendt Det plejer at være du giver fire ører for en kasket, mm. og så springer den i luften på hovedet. Nå, men de har bare ikke noget der, der er mere værd end 100 kroner. Så hvis de vil have mere end 100 kroner for det, så vil jeg ikke mene, at man skal købe det, fordi alt er mere eller mindre lort. Ja, okay. Altså der er nogle butikker, som sælger sådan, du ved, uh, en messinglampe, ja. og, sådan, og så skal det være ren messing, siger de, og så vil de have sådan noget 1100 kroner for den. Det tror jeg ikke er skid på. Og den vejer ikke en skid, og, sådan, altså, og den ligner lort, og den er ikke poleret. Og sådan. Jeg tror det meste af det, de sælger noget, det er bullshit. Ja. Det er Men det er også bare totalt nemt at sidde her I en lejlighed på, på Nørrebro Og yeah, yeah, yeah, dømme yeah, yeah. andre kulturer Men det lyder altså også som Nå, om altså at, en forskel skole men... går i stykker anden gang du tager dem på Det lyder lidt Og det var på. ikke da jeg tog dem på Det var, da, jeg havde, det var ikke fordi jeg hæv i dem for at få dem på Jeg havde taget dem på stille og roligt Så tog jeg et skridt med hver fod Og så havde jeg revet hælen op Altså rand mig i røven, Jenssen, om alt du kig væs så en fucking die, mand. De skulle give 120 kroner for de sko. De gider <laughs> rand mig i røven, mand. Men der slår det er penge direkte ud af vinduet. Ja. Og selv det lortet mad, de serverede, jeg kommer aldrig tilbage, for helvede. Men det er det, og nu ved jeg godt at er, at man skal, det det, man skal jo ikke sidde her og kritisere øh, kultur, hvor folk er fattige og sådan noget, for så bliver man jo ja, så man bare en. Men de er ikke du... fattige. De er ikke fattige? Nej, men jeg forstår bare han ikke. som står der, ved godt, han stod der to timer om dagen. Han havde et hus med seks værelser i to etager midt i byen, som han boede i. Ja, men han var også jøde, var det ikke det? Jo, men stadigvæk. Jo, jo. Står der at sælge krydderier. Jamen, jeg forstår Så er det bare ikke. Lidt altså, man nu, må man nu nu kører vi ud af den der hvor man kan tænke at Martin Nørgaard, har tabt sutten, det har snart jeg sikkert noget. Ja, men det må du gerne øh, få. Du kan få den her, jeg sidder suttet i. Nej. Men hvad hedder det? Jeg forstår bare ikke, de der lande, hvor det går sådan lidt dårligt og hvor man, øh, hvor man har meget brug for turisme og sådan noget ja. hvorfor tager man så ikke lidt sammen hvorfor strammer man ikke lige ballerne fordi de ikke har lyst ja men det til der, det, det, jeg. det jeg var i, da, da jeg var i Egypten med Sofie sidste år og øh, det var rigtig lækker der sådan noget men så jeg læste nogle ting fordi vi var alligevel også ude at se sådan og se pyramiderne og sådan noget og så overvejede ja. vi om vi skulle tage til at se deres store kæmpe kunst hvad hed, nej, deres store museum med alle deres alt mulig skatte og sådan noget. Og så står der bare, lige meget hvor man læser, så står der, at det er, sådan, du ved, det er et kæmpe museum, og de har alle mulige skatte fra, fra det gamle Ægypten, som egentlig er fuldstændig uvurderlige og fantastiske og sådan noget. Men der er ikke rigtig noget sådan, det, det ligger bare i bunker og samler støv. Og så kan Nå. man måske få en guide, der kan tale lidt engelsk, som kan pege på noget og sige, det er en lamp and this is a piece of clothes. Så det er ikke et officielt sted, eller det Jo, jo, det er, deres, det, er deres, det er deres svar på Nationalmuseet. Det er sådan en stor lærbygning, hvor alting ligger hulter til bulter og samler støv i 50-100 år. Og, og jeg, læste, jeg læste på et tidspunkt, at der var en rengøringsmand på museet, der var kommet til at vælte sådan en gammel... Nesfati-statue eller sådan et eller andet lort yeah. Hvor næsten var brækket af yeah. Og så han skulle bare lige limet det med sekundlim Og så var det der lim jeg bare begyndt at æde Det der gamle, hvad fanden det er lavet af og sådan, Det var bare den måde, det er den måde, de bevarer deres kulturarv på Det ved en eller anden Klamringgøringsmand lige går ned i Borg og Kalif Og kører noget sekundlim Og så bare smadrer, altså verdens kulturarv Det er meget vildt Ja, det kunne lige så godt ansætte ISIS til at yeah. Gøre rent humuset mm. Men men jeg, men, ja, no, men I er ikke blevet snydt? Ej, jeg kom til at tænke på noget, må jeg fortælle det? Mm. Det, det stemte mig, at som en dum turist. Men da vi var i Ægypten, der snakkede vi nemlig... Det var fordi, du snakkede om ham, der koderimand. Ja. Og øh, jeg, vi, vi mødte også sådan en mand, som havde et, en, en fed butik, hvor han solgte parfumer. og han var Jamen, total, jeg huske, om. Han, var total, uh, han talte godt engelsk og totalt serviceman. Ja. Han bollede os ikke med pengen, men han bollede os med penge, penge. Okay. Han var totalt sådan en ældre mand, sådan, øh, god til engelsk og totalt sød, og man kom ind i butikken, og man var de eneste to, der var der, og så jeg ned, og vi ikke have en kop kaffe, og kom hen og sådan alle mulige duftprøver med alt mulig parfume. Og så begyndte han jo ellers bare sådan, at altså, den her, den er god, hvis man godt kan lide at bolle med hinanden. Så smører man den på skuldrene, og så bliver jo damen helt erotisk opstemt, og vi sad og, ha that's very funny. Det sagde vi Og vi sad jo bare i lang tid og tænkte Han får ikke snyttet os, vi skal ikke købe noget nu Og så alligevel, altså efter en fucking time Så ender vi jo kraftedt med at købe oh. Altså to parfumer Og sådan en bøtte eukalyptusolie Du kan sniffe hvis du har dårlige luftveje Og hvad hedder det Noget massageolie Og jeg tror vi brugte 2000 kroner Ja, men lige præcis Fudge. Og Sofie hun havde parfum, hun gør aldrig med parfum Hun kan ikke tåle det, hun bliver dårlig Så vi har bare købt noget, der bare, altså Står samler støv. Jeg har da aldrig følt mig så fucking dum. Men det, men det fedeste det er. Nej, vi skal ikke have noget. Smider to af de lange. Ja, fuck det. Det fedeste han er. også ikke. Det fedeste er, at han kraftedeme. var totalt er var total sød og sådan noget. og så skulle han lige her. Kan jeg ikke få vores mailadresse, fordi så kunne han jo lige, hvis han var i Danmark en dag, så kunne jeg ikke vide ikke hvad han ville. Men så gælder min mailadresse, fordi det er jo lige meget. Han har kræftet mig skrevet, altså han har skrevet fem gange siden. Sådan noget godt nytår, og hey, håber, det går godt, og hvordan går det med jer? Sådan, hvor man tænker, jamen, er vi bare de eneste to fucking mongoler, der var dumme nok til at købe parfume i din lortebutik eller hvad? Der har bare en mailingliste med 6.000 personer. <laughs> 6.000 dumme fucking dumme turister? Dumme danskere, der bare sidder, jeg er det er bare at betale en årsløn Så han har tid til at sidde og skrive personlige mails til mig. alle sammen. Fuck, Hold om, kæft man. det er fedt Hold kæft en luder Han er dum og ej, luder, men, ej, men, ej, okay. okay, okay Uf, stop stop stop mig, ej, man. Ho Elias, Elias Elias fald ned I øvrigt til jer der har gættet Der er ingen der har gættet rigtigt på hvad det var jeg holdt op til mikrofonen sidst Nej, det, var, det var den her lyd Det var den her lyd der kom Som vi alle sammen husker Det er postits. Ja, Det er, post det er simpelthen Oi. post -its. Da den første mand skrev i indbakken øh, ja. Mit bud på lyden I øh, afsnit 39 Er en strip der strammes ja. Så var jeg så meget om i min egen røv for Jeg havde lige siddet og prøvet At få det til at lyde bare nogenlunde godt De der optagelser vi havde lavet øh, Med diktafonen ude i virkeligheden så, du tænkte, så jeg tænkte bare at det er bare en mand der deser. Kan du køre, i høre det er på it jeg, jeg var så tæt på at skrive Ej hvor er det irriterende Nu har man siddet her og prøvet <laughs> Og få lordoptagelser til at lyde nogenlunde. Og så skal du skrive, at det lyder som en strips og strammes. Og så dagen efter gik du for, at det var lige latterlige konkurrence uden en premie, han prøvede at vinde. Åh, oh, det, det var det, du mente. Okay. Ja. Jeg troede, du var sur over, at han rent faktisk ikke kunne høre, at det postet nej. nej, jeg var bare sur over, at jeg troede, At han var sådan en total fan, Noget oh. de der optændelser, I lavede på en bænk med en iPhone, det lyder ikke så godt. <laughs> det lyder som en strift der stram. <laughs> men så er der nummer to, skrev et eller andet, så tænker, at det er mig, der ikke Det er mig, der er, ikke færdig, og er, mig, men, der er men vil du have noget vand, eller hvad? Ja. Yeah. Skal vi lige holde en lille pause? Lille. Det dystre skæg sidder op foran og styrer metroen Velkommen tilbage, I lige har fået noget vand, jeg har fået noget kaffe, jeg har råd smøg, vi er klar til anden halvleg Sådan Og på dit papir Elias, der står der noget du ikke gider snakke om Rødt papir, hvidt papir hvidt papir, rødt papir Den øh, gule den Der står øh, noget okay. med at snakke om at skrive et show, fordi at det skal du til Ja Ja, men er noget jeg ikke gider at snakke om, så er, det fucking, så er det dig Så er det stand up og mit stand up in particular men der er du meget til fælles med landets øh, samlede anmeldersdag, for det har jeg fortæller. Ja, og ja, nu tømmer jeg med den kaffe her, for lige at se om den bliver lidt varmere. Der er ikke ret meget tilbage, kan, jeg fortælle. kan det. fortælle. Det kan være, jeg kommer på lidt bedre tanke om det, vi skal snakke om også. Og ikke bare få det i hovedet. Jamen, det var fordi, jeg tænkte, at øh, sådan i kølvandet på vores tur, der har jeg simpelthen... Øh, øh, mærket noget, jeg sidder og siger nu, fordi det kan jo være, at bakke ud. Men jeg har allerede sådan, øh, tænkt frem i tiden og tænkt, at jeg vil godt lave et one-man-show i 2017 om halvandet års tid. Ja. Det, det ved jeg. Og det så, synes jeg er en god idé. Ja, og så tænkte jeg, at øh, i stedet for altid at beslutte sig noget, umiddelbart før man tænker, det kunne være en god idé, så kunne det være sjovt at prøve at ligesom, beslutte sig for det lang tid i forvejen, så man ligesom havde mulighed for at øh, hvad skal man sige tænke over helheden fra start af. Ja. Men jeg ved ikke rigtig... Altså, I jeg... princippet, så du skriver et show, i stedet for at du bare siger, nu laver jeg et show, for jeg har nok materiale. Så kan ja. jeg ikke skrive målrettet fra start til slut et show. Ja, og det er det, jeg, det er det, jeg synes er lidt... Det har jeg ikke prøvet før, fordi Nej. jeg har lavet den der time for nogle år siden på huset, men det var jo bare det der med at sige, jeg har, jeg har 50 minutter, der ikke er udgivet nogen steder, som virker rigtig godt, og nu ligger jeg det på YouTube, fordi så kan det være, der kommer noget ud af det. Ja. Og så har vi lavet vores turné, og det, var, det er ikke det samme, men det, der var vores tanke, det var jo ligesom... Det er jo ikke et show-show, som hvis man går ind og ser sådan, du ved, den store forkromede fortælling af en eller anden, nej, det, nej, det, nej, nej. det er bare to stand up -set, som ikke som sådan hænger sammen, men bare er underholdende. Og så tænker jeg, nu vil jeg gerne prøve at lave et, i så rigtigt one-man-show. Ja. Og det har jeg aldrig prøvet før. Og jeg synes, der er, mange sådan, der er mange ting, der... Altså det, jeg synes er sværest, det er det der med, at man skal beslutte sig for, hvad titlen skal være... Hvad den korte sådan, pressetekstbeskrivelse af det skal være Og hvad den røde tråd ligesom skal være Det skal man beslutte Herre, Ret tidligt Det skal jeg være klar over allerede et år Inden ja. at, vi ligesom, at jeg ligesom skal optræde med det Men det er også det første Der er en god idé nogle gange at finde på Det er selvfølgelig hvordan man anskuer det Men jeg synes det er meget rart at have En titel fordi en titel kan også tænde en, så når man tænker, ja. jeg vil gerne skrive noget, der passer til det. Så den rigtige titel vil også gøre, at showet åbner sig op for dig. Og det vil den rigtige tagline og pressetekst også gør. For det er jo egentlig en præcision af det mål, du har. Ja. Målet er at skrive det, som du siger. Der. Ja. Så det er meget men gode har... ting at tænke over, men det er pissesværdigt. De men har er... du ikke været nervøs for at sidde og beslutte dig for, at nu skulle dit show hedde øh, fucking perfekt? Eller fucking glad? Helt perfekt? Sådan var det? Ja. Og hvis du så ikke rigtig har haft materialet nu, har du så ikke været bange for, om du kunne skrive noget, der var sjovt nok på den præmis? Nej, fordi jeg synes, mine titler har været så generiske, eller så generelle, hedder det, ja. at, øh, at jeg sagde til dem at skrive noget mærkeligt, for at det ikke bare godt kan passe til det. Fordi fucking glad var jo bare en tematik over, at jeg aldrig sådan rigtig virkede glad i noget af det jeg lavede, fordi jeg virkede bare sådan meget, det hele var meget sortseendeagtigt. Ja. Så derfor var det sjovt bare at kalde det fucking glad, men der kan du, altså... Alt med en negativt kan jo passe ind i det show. Ja, ja. Øhm, og helt perfekt. Men jeg ved ikke engang, hvor meget titlen passer til showet. Sådan, er det ikke bare, fordi jeg siger, at titlen passer, at folk siger, at det passer? Jo men det, er jo, også, jo, men det tænker jeg også. Men det, jeg, jeg synes bare, det, er, altså, det er jo selvfølgelig også tidligere at stresse over det nu, og det skal nok komme og sådan noget. Men jeg synes bare, det er lidt svært at sådan beslutte sig for, det er det, her jeg gerne vil snakke om. Fordi... Det skal bare være en eller anden titel, som repræsenterer noget i dig, som når du siger titlen Så tænker du, det show vil jeg gerne lave Jeg vil gerne ja. være ham, der har et sjov der hedder det der ja. ja Ja, og så tænker du, at emnerne nok skal dukke op Fordi jeg har nogle ting Jamen også, fordi titlen skal jo da Altså, tænk på Frank Vams, Upassende, det er jo ja. bare En titel, der passer på ham som komiker. Han er en upassende konier. Jo. Så jeg tænker, at den skal bare være bred nok Så at den tænder noget i dig I stedet for, at det bliver til sådan en smal øh, jord Altså men så er det er også ja. svært Jamen det er rigtigt det. <laughs> Kvitteringer <Ja>, altså <laughs> <sådan> Skattegæl <laughs> Det er da ikke nemt Nej, nej men det er også rigtigt nok men det, er, det er også bare fordi at Det er måske jeg Har, synes, det er har du nem... tænkt på nogle titler endnu? Ja, det har jeg, men jeg skulle lige til at sige, Jeg synes at nogle gange det er nemmere At, at ligesom sætte en finger på Hvad andre komikers stil er Eller hvad der gør dem unikke End det er ved ens selv Okay Altså jeg synes jo for eksempel, det er også totalt åndssvagt at, at stile efter det, det er jo slet ikke det at gøre, men nu har altså for eksempel Jonathan, der, der laver shows, ja. så laver han et, der hedder, du ved, damer, og så laver han bare et pissegodt show, hvor ja. meget af det handler om kærlighedsliv og sådan noget, som, du ved, det, det er jo bare godt, og det er et godt tema, Ja. Og det er rimelig spot over, og så laver han et, der hedder Bryllup, som er totalt der lige set igen. Det er godt show med, du ved, der alle mulige teaterelementer og en tematik, og det er en lang historie, og det er skruet godt sammen. Og så har jeg ikke fået set hans nyeste, øh, desværre, men det har jeg en forestilling om, er meget det samme. Altså, han har taget, du ved, Danmark, og så kan alting passe inden det, men jeg gætter på, at han stadigvæk har fået sådan en, en god rød tråd. Men jeg ved jo ikke, altså, om, om halvandet over, når jeg skal lave det One Man Show, så er 27 Ja. Hvad fanden har, hvad, hvad skal jeg fucking Altså skal jeg, jeg har sgu da ikke svaret på Livets øh, store spørgsmål Det er jo heller ikke det show skal vi svare Nej men hvad fanden skal det så Elias Hvad skal det show Det skal bare repræsentere dig i løbet af de næste halvandet år Ja Jeg har tænkt, det på, det. Jeg har tænkt på Altså okay Jeg kan godt, vi kan godt, jeg kan godt smide min øh, arbejdstegning op i luften nu ja Og så kan man da grine af det Og ja. synes det er latterligt jeg har, øh, jeg har fire bud lige nu Ja du må, godt, du må godt give det kritik allerede nu. Det første bud, jeg har, det er lang i spøttet, Ja. Fordi det, tænker jeg, er sådan en rimelig generisk titel. Ja. Og det dækker meget godt, sådan, hvad jeg godt nogle gange selv kan synes, at jeg bliver. Ja. Det er nogle gange nogle lidt lange bider på det samme emne, hvor jeg prøver at få det hele med, og det er ikke sikkert det hele er lige sjovt. Og ja. det er jo selvfølgelig ikke det, man skal stile efter men det er jo måske bare ja, det kunne det står være godt, når den hedder. ja og så, så har jeg en der hedder Forbilledelig. den er lidt mere irriterende men det er fordi at jeg tænkte der var et eller andet i det der med at jeg synes jeg kæmper meget med det der med at øh, der skal ikke særlig meget ved mig der er, man, der, Jeg man jeg ikke særlig godt forbillede. altså jeg er jeg er meget, jeg ved aldrig rigtig, hvad jeg mener om de fleste ting. Og alligevel så, så taler jeg som om, jeg er 100% sikker på, at jeg mener det. Og når jeg så forsat mig lidt ind i det, så mener jeg noget andet. Og ja. jeg er sådan meget vag i min... Må jeg i jeg de to sidste? Det er motto. Ja. Så tænker jeg, det kunne hedde Martin Nørgaard's motto. Og så skulle den røde tråd ligesom være, at øh, jeg er lidt misundelig på folk, der har så styr på deres liv og overblik over, hvem de selv er, at de kan have et motto og leve deres liv efter. For jeg synes, ja. livet er meget komplekst og svært at koge ned til én sætning, som ja. for eksempel, du, ved, du er din egen lykkesmed, som jeg synes er et lort det udtryk. Og men det er jo også et okay udtryk. Altså du ved, man kan jo godt sige, at der er noget rigtigt i at sige, at der kommer nok ikke til at ske så meget godt i dit liv, hvis ikke du selv prøver at få det til at ske. Ja, men det er jo sådan noget, man. Så det, er jo, jeg... det er jo, jo enhver af dine egne lykkesmed, ja. Det betyder, at din lykke er op til dig selv. Ja, og det, det synes jeg er noget det, lort at sige. Men det er da rigtigt nok. Nej, det kan vi altid diskutere. Hvorfor er det ikke rigtigt nok? Fordi du er lige meget, hvor, hvor liberalistisk du er, så er du aldrig klaret dig selv. Du kan jo komme Nå, med fra no, udeheder, det. Det, uheller, det, det, der, der, om. det er slet ikke det, det handler om. Du er alt for stolt. Det er slet ikke det, det handler om. Det, det handler om, det er, at hvis du gerne vil være glad, mm -hmm. så skal du selv gøre noget af det. Nej, men den måde, det bliver brugt på, er jo Nå, ja, ja. for men at sige det, det til vi, folk, det, det at vi, hvis du har det dårligt, så er det din egen skyld. Du kan bare rejse dig op for sofaen og gøre noget. Det er det tit også jo. Det er ens, ja, men din egen skyld på den måde, at du får det godt, så er du nødt til at indse, at den eneste, der kan gøre noget ved, hvad end der tynger dig, det er dig selv. For jo, men siger, jeg det, synes det, altså fordi, også, der ligger selvom noget... Selvom det er andre mennesker, der er kede af det eller sådan noget, det er, kun op, det er stadigvæk kun dig, der kan gøre jo, men der det. men der ligger også sådan en arrogance i det der udtryk. Ja, jamen det ved der jeg, jeg godt. Der ligger sådan en, godt, en øh, Jeg har klaret mig selv, og det synes jeg altid er forkert. Jeg ved godt, at selv hvis du har... Nå, jamen, folk har altid fået hjælp og så er der nogen der har været på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt og blab, ja. men de har jo stadigvæk altså hvis de ikke havde gjort det, så var det ikke sket. Nej nej, men der er noget rigtigt i det udtryk, og så bliver det bare brugt mega forkert. Ja, jamen, det, bare, det var også nogen, bare et eksempel på, hvad så kunne ja, ja. man tage fat i sådan noget. Og så kunne ja, ja. man jo vende og dreje det og finde ud af, at det er et godt motto ej. Ja. Og så kunne, så kunne den røde tråd i showet ligesom være, at man prøver at reflektere over nogle forskellige ting, man hører andre mennesker sige og finde ud af, at det passer det på mig eller passer det ikke på mig. Ja. Og så kunne showet ligesom kulminere med at man fandt sit motto. Okay. Om, om det så er et specifikt eller et meget vagt eller om man konkluderer, at man kan ikke have et motto, det ved jeg ikke. Men det kunne være det. Ja. Og der ligger også en plakat i det, tænker jeg, at det kunne være sådan noget med, at, man havde sådan, at det var lignet sådan en af de der citationsplakater, hvor der så bare mangler et citat, oh, og så ja. hedder det bare motto. Og sådan. Altså der tænker jeg, at det var der et eller andet i måske. Ja. Og den sidste idé, det er bare brok. <laughs> Fordi det er det, jeg gør meget. Øhm. Men umiddelbart, så synes jeg, at der er et eller andet i det der motto noget. Ja. Det er bare en kedelig titel, synes jeg. Ja, jeg tror også, det bliver svært sjovt at skrive. Skal den nå frem til et motto? Sådan, så har du allerede trukket det ned over det. Mm -hmm. At det hele skal jo, om. Jo, men det er jo, det, er jo det det er, jo det, jeg ikke, det er, det er jo der, hvor jeg ikke har erfaring nok med sådan noget til at vide, om om det er sådan noget, man kan gøre relativt nemt, hvis man har materialet så kigger på det og tænker, hvad er egentlig den... Hvad, hvad, altså, så, om det er sådan noget, man kan gøre i efterarbejdet Eller om det er sådan noget, man skal have godt styr på Før man overhovedet går i gangen at skrive det Det er jo det, jeg ikke rigtig ved jo Det vil op til en selv, tror jeg ja. Jeg tror, man kan gøre det på begge måder Det er bare et spørgsmål om, hvordan man gør det, tror jeg mm. Jeg tror ikke, der er sådan rigtigt og forkert på den måde Nej Uden at vide det Fordi det eneste, jeg tænker lidt over Valder, kan du ikke lige Åh, øh... oh, han vil gerne lige ud, tror jeg To sekunder Hvad du ikke lært noget, ikke Nej, det er nok også meget godt. Nå, men det er bare fordi jeg snakker. Jeg tænker på, vi var jo da vi, da vi skulle lave plakaten til vores tur. Ja. Der fik vi jo bare at vide, du ved, hey, I finder bare på noget, og så hilser vi Andreas Martin, og så tog vi et billede, vi begge to synes var skide hyggeligt. Ja. Og så, det, så var jeg til møde med ind på fjernere øh, efter, og så var der jo ikke noget rigtigt i Peter han sagde noget med, at du ved, man skulle måske også lige tænke over, at man ikke kunne se vores ansigter så meget på det. Ja, yeah, det tror jeg ikke er rigtigt Nej, nej, det, det ved jeg ikke Men jeg synes, der var noget rigtigt i det der med at når Jeg er jo ikke særlig stort navn Så hvis jeg gerne vil fange folks opmærksomhed lidt mere så bliver, det, så bliver plakaten og titlen også nødt til at være sådan rimelig Altså for eksempel din fucking glad Det ja. er dit ansigt Og en stor titel ja. Og dit navn ja. Så der kan alle, der nogensinde har hørt om dig Og synes, at dit stand-up er godt De kan ligesom, når de går forbi den plakat lynhurtigt afkod, Okay, I har se, der lavet et one-man-show og det er den og den dag, og det kommer til at handle om lidt om det her. Det kan godt det, er, fordi jeg, at jeg er mærkelig, eller lidt Rain man på det område. Men jeg altså synes, det var mærkeligt det der med, sådan, at man, man skal kunne se sådan ansigtet meget. Fordi jeg kan på rigtig lang ansigt, rigtig lang, rigtig lang ansigt der kan jeg sgu se mange afstande. Øh, på rigtig lang afstand, der vil jeg rimelig hurtigt kunne se. Hvis jeg stod 200 meter fra Brad Pitt, og han stod i profil og kiggede ud i luften, så tror jeg, at min hjerne vil skrige, det er Brad Pitt. 200 meter. Det er Brad Pitt. 100 meter så. Det er Brad Pitt. Ja. Hvis du ser en plakat og skal reagere på den, så vil du, du er at du 5 meter væk fra den. Selvfølgelig kan man se, at det er Martin Nørregård. Hvis ikke man kan se, det dig på den plakat, så vil ikke ane, hvem du er, og så er plakaten irrelevant alligevel. Jamen, det kan man sige. Det er min holdning til det. Jeg tror, der er så lidt vundet ved den der, man skal kunne se ansigtet-teori. Jeg tror, jo. der er mere vundet på og lave en plakat, der rammer de rigtige mennesker, som ser fed ud, som ser ud som, at den vil noget. Ja. ja men jeg kan, jeg kan meget godt lide den der sådan lidt øh, simplificerede altså, tilgang til det. Jeg det er synes, ikke fordi, jeg synes også, de plakater Jeg synes er ikke, gode. der skal ske tusind ting på en plakat, egentlig. Nej. Men jeg synes det giver mere mening, når man er fra Gvam uh. eller andre og bare lave en plakat, hvor det kun er en ens ansigt Fordi ja. at, så er det ligesom der er ikke det. Man skal, jeg er her. Man skal bare sige jeg er tilbage, ja. Så kommer folk. Men ja. hvor hvis du ligesom prøver at få et navn op at stå, og på står og der skal ske det, så synes jeg at du er nødt til at lave en plakat, det skiller sig lidt ud. Ja, men det er også rigtigt nok. Men det er så også der hvor jeg ligesom går... og så havde jeg jo lavet to plakater, hvor det nærmest bare var mit ansigt. Så jeg synes bare at det var sjovere at prøve noget andet. Noget, men det var heller ikke for at kritisere vores plakat. Jeg synes jo stadigvæk, Nå, den er skidt. Hvorfor var det så du sagde det? Det var, bare, det var bare for at viderebringe informationen jeg havde fået fra andre. Jeg synes jo, vores plakat er hyggelig. Det er jo det, der har irriteret mig mest med kritikken over vores tur. Det er jo, at mange af de ting, som anmelderne har slået ned på, eller nogen, hvis der er nogen, der ja, har sagt noget, noget, noget vi negativt. Har valgt med vilje. Det er noget, vi har valgt med vilje. Ja. Altså, når folk er skrevet, der er ikke nogen rød tråd og noget Nej, men det var jo meningen. Så I to altså, virkelig havde lyst til bare at skrive 45 minutter sådan helt clean, nærmest. lidt bedre, lidt mere sammenskredt i et klubsæt. Men bare sådan, bare få lov at gå på og være så sjov som muligt. Ikke så filosofisk, dygtig ja. som muligt. Ja men bare så sjovt som man kunne være. Det er det sjoveste sæt jeg har lavet, det er det jeg har lavet nu. Det er det var alt. Sidder mest tight op, og, det er, og det, mest. det er også det synes, det også det synes lige også. Nej, men for helvede. Men jeg synes det er jo også det der det er også det der lidt irriterende, for jeg synes jo egentlig altså det er jo, det er jo sådan jeg godt kan lige at lave stand up. Jeg synes ikke det skal være så øh... Jeg synes ikke man behøver at have scenografi for 400.000. Og en, det der ikke altså, nogen. Og, en, og en koreograf og en danser Men det er der nogen, altså. der gør, fordi de når det til, men det kommer jeg jo heller aldrig til, men jeg er da heller ikke i tvivl om, at hvis jeg nogensinde skal nå det andet sted hen med mit stand-up, der hvor jeg gerne vil have det, så skal jeg også ville noget mere end bare stand-up, fordi ellers kommer det til at tage rigtig lang tid, så skal det, altså hvis nu for eksempel Simon ja. slet ikke brugt nogen former for ting i sit show, ud over ham selv på scenen med stand-up, mm. Øhm, han laver det forskellige ting i sin show selv, Men jeg ja. synes altid, det virker ret godt, det han laver. Øhm, ja, men han er også men det. Der, ja, men det der ved det, der. Det jeg tror bare, at det er en ting, der gør, at du rammer flere mennesker, og du giver dem noget, de kan huske dig mere for, end at de skal sidde og huske en bid, du lavede. Ja. Øhm, så jeg har det sådan, at det næste one med show, jeg skal lave, der skal jeg prøve at lege med et eller andet. Så jeg vil bare prøve at se, om jeg kan finde et eller andet, jeg kan lege med på scenen, som jeg selv synes, kunne være sjovt at lege med. Og så ja. gør jeg det ikke, fordi at... Du lavede det rockret. ikke. Ja, altså, men så vil jeg, jeg vil ikke, jeg vil prøve at gå ind til det, så man ikke gør det, fordi man føler, man skal, men fordi man kan. Ja. Jeg kan mere end bare stor snak. Ja, men hvad, kunne, hvad kunne det være? Hvad, har, du, har du tænkt noget overhovedet? Nej, overhovedet ikke. nej Men jeg kommer ikke til at synge, jeg kommer ikke til at danse. nej Og jeg kommer ikke til at sådan, lave noget dybt seriøst. Men jeg synes, det kunne være sjovt at lave et eller andet, hvor der skete noget mere. Mm. Om man skal um, for eksempel læse et eventyr op, eller sådan et eller andet, om man har skrevet i den. Jeg lavede et eventyr på et tidspunkt, som egentlig bare var en måde at skrive noget, der var sket i ens liv, der var sindssygt på, og så få lavet sjovt med det, men bare skrive det som et eventyr. Hvor jeg bare lavede alle ud om til prinser, i stedet for det var mig, og sådan noget. så var det prinser og prinsesser. Så nu er det var bare meget sjovt alligevel. Øhm, du er en lille prins. Lille. Sådan noget har jeg gjort. Sådan noget i den tanke, ja, hvor man ikke træder så meget ud sin komfortzone, men man stadigvæk gør noget andet end det, man laver. Bare for at se. Det kan også være, at jeg får en idé til at være to på scenen, eller jeg ved det ikke. Det ja, kan ja. også være, at jeg ikke får nogen idéer, og jeg bare vælger at lave øh, en time og virkelig godt stand-up, men hvor tematikken i det på en eller anden måde gør, at det bliver til noget mere end stand-up, fordi man er så opfordrende i, eller man måske har en eller anden, øh, ikke filosofisk, men sådan øh, hvad hedder det samfundsvinkel på det det kan ja. være at der er et eller andet man ønsker at ændre det kan være at der er noget med at man mm. føler at når man har set det her show så får man ligesom taget folk igennem nogle tanker og nogle måder der gør at de måske har skiftet holdninge eller vil tænke på at gøre et uden at det bliver sådan for højt det kan være at du kan gøre et eller andet med selve showet mm. så showet bliver til mere end bare et show ja. bare i det du siger det ved man aldrig men det er sådan noget, det må vi se på det kan også være at det ikke lykkes for mig at bare lave en hvornår er det du gerne vil lave Jeg ikke Nej. Nu skal det lige ske lidt af hvert i løbet af den næste års ja, tid. det er det. Men jeg synes bare også, det kan være lidt svært, fordi det der med at tænke, nu skal jeg have et musiknummer, og nu skal jeg have en stor scenografi, og en stor fortælling og sådan noget. Ja. Det kræver jo også nogle gange lidt, at, at man... Altså, det er jo ikke fordi, jeg ikke synes sådan noget er fedt. Jeg synes jo, det er fedt at se sådan en show. Ja. Men jeg synes jo personligt også, det er lige så fedt at se sådan et show som vores, hvor du ved, så er der bare noget... Så er der en eller anden baggrund, rimelig, rimelig simpel, og så øh, er der bare en, der står og snakker i en time og et kvarter et spørgsmålet er også, om det overhovedet er rigtigt, at, det, at der er behov for, at man gør det. Det kan jo godt være bare, at lige nu i tiden, da de komikere, der er blevet store, det er komikere, der også skal få noget at bruge de virkemidler. Men ja. det er jo ikke nødvendigvis, fordi at man skal. Nej, nej. nej. Går gør det da ikke. Han sidder og bare og synger og snakker. Jamen det er rigtigt han nok. ikke en af de største overhovedet? Jo, det er han. Men det er jo heller ikke der jeg tænker, jeg er nu. Nå, no, nej, nej, det er sådan mere for at sige, så jeg tror ikke nødvendigvis faktisk, at det holder en tilbage, nej. at man ikke gør det. Det er bare fordi, at lige nu, der er dem, der har er kommet igennem nåløjet, det er tilfældigvis nogen, som bruger der tilhed på alle mulige måder. Ja. Jamen det kan også være, at det er... Så det er kan der sådan også... nogen som også der bare sidder og... Ryger det væk. Glor i en væg og bare ikke får lavet en skid. Ja, Ej, jeg synes faktisk, jeg har været meget øh, arbejdsom yeah, Ja, så altså, går det to uger, og så synes du ikke, du har lavet noget ja, det Nej, der går, der. der går en halv time jo, så synes du ikke, jeg har lavet noget ja, ja. Altså, jeg kan jo, i går sad jeg hele dagen og arbejdede på en bid Og så tager jeg på open mic, og så går det ikke helt så godt Som min latterlige hjerne havde forestillet sig Og så føler jeg bare, du ved, Nå, så går det lige meget Jeg har ikke rigtig begyndt at open mic endnu, for jeg vil gerne lige have showet ud ja. Jeg synes, det er svært at begynde at tænke på nyt materiale, når man går og prøver at huske det gamle Ja, men jeg tror bare, jeg har lagt det gamle lidt i baghovedet. Og tænker, at når vi når til, til optagelsen og prøv, hvad hedder det og ekstra show og sådan noget, så, så kører det lige ind igen. Og så kan ja. jeg det godt. Ja, selvfølgelig kan du og det Og så har jeg bare altså jeg har bare siddet helt sådan lavpraktisk og regnet på, okay, hvis jeg skal lave et show om andet år, hvor lang tid har jeg så nu, hvis jeg også skal lave en TV-sæson mere og, og Døj, dit og dat? Altså bare sådan sidder og tænker, okay, men så skal jeg skulle alligevel også. Worst case scenario, det er, at jeg skal spørge 10 nye minutter om måneden, hvis jeg skal nå det. Og så kan jeg jo lige så godt. Så kan jeg lige så godt begynde nu, så jeg ikke har får stress om et år. Det er rigtigt. Men, øh, men ja, men jeg ved ikke, men hvad har, hvad har jeg, jeg, ja, kan man spørge om det? Altså, hvordan, hvordan har du grebet det andet sådan helt fra start af? Da du, lad os bare sige første eller anden gang, du tænkte, nu skal jeg lave det her show, og jeg ved, der er et år og fire måneder til, og jeg har, jeg har to bidder af fem minutter der er gode, som jeg kan bygge videre på, Hvad fanden gør, sidder du bare og venter på, at der sker noget, eller skriver du derude og producerer tusind minutter mere, end du skal bruge? Eller? Nej, jeg producerer ikke særlig meget mere, end jeg skal bruge. Jeg har Det eneste, det, det der er svært ved det, tror jeg, det er, at det er i hvert fald sådan, jeg gør det, det er, at man skal bare vælge sig med en tilmodighed, og så indse, at imen, det, jeg skal gøre nu, det er, at jeg skal stole på, at jeg kan skrive det. Mm. Fordi at, hvis du skriver 10 minutter om måneden, så kommer det til at være nogle måneder, hvor du ikke skriver noget, og så kommer det til at være en uge, hvor du skriver 30. Ja. På et eller andet tidspunkt, For så går der hul på boblen, eller så knækker du et eller andet, eller så er det lige den rigtige aften på suge, der gør, at oh, så, kom, det er, så fik jeg en idé. Og sådan noget. Ja. Øhm, så det vigtigste, man kan gøre, det er egentlig bare, jeg tror, at arbejde på det så tit du kan, uden at det bliver stressende, mm. og så stol på, at du kan, så du ikke sætter dig, fordi du skal, men du sætter dig, fordi du har lyst. Så du har ja. lyst til at skrive, det, og du gør det, fordi du ved, du er god til det. Du gør det ikke, fordi. At men hvis jeg giver det, så er jeg nødt til at sætte mig og skrive det, fordi jeg har seks eller 10 minutter om måneden. Altså, så kommer det aldrig til at blive fedt. Nej, nej det, kan, det kan jeg heller ikke. Altså, Man er nødt til at have et eller andet emne, man synes, man vil snakke om. Ja, hvor man skal sætte sig, fordi man har lyst. Man skal ikke sætte sig, fordi man er stresset. Jeg kan bare mærke, at der er forskel på, hvordan jeg gør det nu og så for tre år siden. Altså, jeg synes, jeg får færre af de der idéer i løbet af dagen, jeg skriver ned i en weekendblock. Ja. Og få lyst til at arbejde videre på, og det er blevet mere sådan noget. Der er måske nogle lidt større emner, jeg tænker, jeg gerne vil snakke om, men jeg ved ikke, hvad det sjove i det er. Og så prøver ja. jeg at sætte mig og finde et eller andet. Og så kan men det er jo jeg... også forskellen på at kunne finde ud af det, man laver, og så opdage, at man har talent. Når du opdager, at du har talent, så er det fordi, at tingene bare kommer dumt. så, så brød min hjerne lige på en måde, som gjorde, at nu fik jeg en idé til det her. Mm. Men når du så bliver dygtig, så kan du. Så kan du starte mange trin før, så kan du bare starte med, at jeg kunne godt tænke, Det, det der jeg kan med at være sjovt, det vil jeg gerne med det her emne. Ja. Og så sætter du egentlig bare din hjerne i gang og så på et eller andet tidspunkt så får du det knækket, hvis der er noget i det. Ja. Synes du ikke det er svært, hvis du, fordi jeg tænker, at du måske tænker lidt på samme måde som mig, at de ting du gerne vil skrive noget på, det er måske noget du går og bøvler lidt med eller noget der har været, det er måske noget du er lidt irriteret over eller ikke forstår eller det kan være noget du synes er vigtigt at tale om. Ja. Øh, ikke, altså hvor lang tid går der for dig, før du, fordi jeg kan mærke nu har jeg siddet og arbejdet på en bid om feminisme, og ja, man må godt skyde mig det er selvfølgelig idiotisk og jeg, jeg synes godt, det kan være svært det der med, hvis man har noget, man gerne vil sige en eller anden holdning eller noget og så ligesom få det få det få afstand nok til det til, at man kan levere det med sådan et overskud og sådan en, nu siger jeg kun alt det sjove ved det, i stedet for at være sådan lidt for alvorlig omkring det og have en eller anden... Altså, ja, man har heller ikke lyst til at stå og belære folk og være totalt øh, underviseragtig. Så Synes du ikke, det er svært at nå derhen, hvor, hvor det, du egentlig har taget lidt alvorligt, eller gerne vil snakke om, fordi det var lidt øh, hårdt eller sådan noget, at få gjort det til sådan noget, der føles overskudsagtigt og lejende? Nej. Det synes du ikke er svært? Sker Nej. det med det samme for dig, eller tager det automatisk? Mulig... Nej, det er bare noget, der sker automatisk. Så lige pludselig så kan man mærke, at det her jeg vil jeg gerne snakke om. Man kan også mærke, at det er for tidligt. Det kan jeg ikke endnu. Ja. Så går det bare noget tid. Og så lige pludselig på et tidspunkt, så når man tænker på det, så tænker man, har man kan sige det her. Ja. Og så kan man mærke, at nu er det lige så stille ved Men at er ske det så først der. det, at du begynder at skrive på det, eller ja. har du siddet og skrevet på det Nej. og fundet ud af det overfor folk? Jo, jo, men så kan det godt være, at jeg lige giver det en halv time, eller sådan, men så kan jeg mærke på et tidspunkt. Det her, det er mig, der bare har brug for at komme af med nogle tanker, fordi det er noget, jeg går og tænker på, da det optager mig. men det er ikke stand-up. Ja. Og så går du ikke på open mic med det? Nej, så lader du det ligge. Ja. Fordi så kan jeg mærke, at det er ikke er sjovt endnu. Ja. Ja, for jeg tænker også, at jeg nogle gange kan være lidt for ivrig til. Altså, jeg, jeg kommer bare til at tænke på den anden at Der er jo heller ikke noget. Det kan godt være, at man synes, det lyder sådan arbejdsomt, at man sidder derhjemme og arbejder på en idé, og så tager man på open mic, og det kan godt være, at det slet ikke virker, men så om en halv år, så er det den bedste bid, man nogensinde har skrevet. Men jeg synes også, der kan være en eller anden fare i at tage en idé, som man ikke har knækket det sjove i endnu, og så gå på open mic med det, og så finde ud af at blive bekræftet i. Det er slet ikke sjovt. Og så kan man måske godt lidt komme til at pensionere en bid, som egentlig kunne være blevet god, hvis man havde ventet lidt. Ja. Fordi man fik en dårlig oplevelse for hurtigt. men mm. Det ved jeg. Jeg synes bare, det, jeg synes, det, det, det er spændende, og det er lidt svært, synes jeg, det der med at skulle lave et show-show. Mm. Men det er også første gang, at du gør det på den måde, mm. yeah. hvor du starter fra nul. Så du har slet ikke nogen, der bare har sagt til dig selv, at du kan skrive et show på halvandet år. Men det har du gjort indtil nu i din karriere, har du sikkert skrevet et show på halvandet år hvert år. Altså hvad ja, ja, ja. der der går halvandet nu har du sikkert skrevet en times nød. Jamen så ligger det bare i fragmenter forskellige ja, ja. steder. Ja, så så du kan sagtens sådan halvt et lande år sind. Det var også så lang tid. Det var også som vi snakkede om sidst. Det er jo heller ikke et spørgsmål om om jeg tror jeg kan gøre det. Det er jo et spørgsmål om at jeg ved at hvis ikke jeg kan gøre det, så skal jeg jo stoppe med at lave det her, for det er nødt til at kunne. Jamen det er også sådan nogle vanvittige tanker her, fordi selvfølgelig kan du. Jamen, det er også det jeg siger. Jeg ved, altså det det du skal i hvert fald ikke bruge selvmod tid på de tanker. Nej nej, nej, nej, men det er jo også fordi, at jeg ved, at jeg bliver, jeg bliver nødt til at kutte, fordi det kan jo ikke nytte noget, at man skal bruge otte år på at skrive et man Nej, det er altså, heller det, ikke nytte når du skal bruge et Nej. Men det er en god start at teste. Jeg tror også, jeg testede mit første, det var, jeg tror, jeg, det var det første, jeg skulle skrive fra bunden, det var det, vi har lavet nu, men der havde jeg også et år til at skrive 45. Ja. Øhm. Men det nåede jeg i princippet i god tid, men i hele perioden havde det ligesom som der var noget efter mig-følelse engang, når man lige kom til at sidde og kigge på det, fordi det er bare mærkeligt at vide, nu er der to måneder tilbage, jeg mangler et kvarter. Ja, det er bare mærkeligt. Men på et eller andet tidspunkt lærer man også at leve i det, ligesom at i starten synes man, det er enormt spændende, når man skal ud og optræde. Det er sådan et, huh, kan jeg nu og sådan noget. Og så på et tidspunkt der bliver det egentlig bare sådan en dejlig dag, fordi man ved, i dag skal jeg noget. Jeg skal ind og passe mit arbejde, det bliver fedt, for jeg er dygtig, og sætter er godt, agtigt. Mm. Og så har man en god fornemmelse med det. Og det samme skal man jo bare lære at have med til åbne og det at skrive materiale, fordi du ved jo godt, at du er dygtig. Ja, ja, men det er sjovt at lige meget, hvor mange gange man har prøvet at skrive nyt, som er blevet til noget godt, som man har stået slagtet med. Når man så igen står med noget nyt, ja. uden alt det sikre, så skal der bare en dårlig aften på grisen til, og så tænker man, hold kæft, hvor er jeg elendig, mand. Jamen, det var du også den aften, der var du elendig. Ja, der var ja. du pisse dårlig, og lige der... Som komiker, der er du pisse dårlig For nu har du ikke det gamle sæt længere, det har du solgt Nu har du faktisk kun det nye, så hvis du skal stå på den senere vis For hvad du kan, så har du faktisk kun de der fem minutter Der ikke virker ja. Så det er jo naturligt nok følelse, at lige nu er jeg lort Ja ja, men så lad dig selv være lort lige nu Altså så er du, mm. så er du dårlig lige nu, det er fint Hvor lang tid har du brugt på de, de andre One shows, nu sagde du, du havde en god tid til vores Ja yeah. Hvor længe har du givet dig, Eller hvor længe har du brugt på at skrive det Hvor lang tid i forvejen er, du startede? Det ved jeg ikke Et år Nej, jeg har ikke startet bevidst på nogle af dem. Det er bare sådan noget, hvad jeg lige pludselig opdaget. Nu passer den egentlig meget godt. Og så har jeg fået lov at lave et FBI inden for sådan et halvt års tid. Og hvor meget har du manglet, når, det, når du har vist, at nu der er det halvt år til? En halv time eller sådan noget. Ja. Jamen det er, også, det er også vildt nok. Jeg synes jo ikke, at halvandet år er super lang tid, når det er første gang, man skal prøve det. Jeg tror, Madison skriver scene på et halvt år eller sådan noget. Jo, jo, men det er også Anders Madison. Han har 20 plus års erfaring. Nå, ja, ja, men det er to timer på et halvt år så skal vi også kunne skrive en. Jamen for det, men det er anden. også det, jeg siger. Det er, det er også derfor, jeg siger, det skal vi jo kunne. Mm. Men derfor kan man da godt synes, det er en, altså det er en øh, stor opgave, når det lige er første gang. Man det kan jeg virkelig ud. også sagtens forstå, og sådan havde jeg det også. Og så kommer jeg også til at få det næste gang, når jeg siger, nu laver jeg et show. Men jeg synes bare, at jeg faldt lidt til ro ved tanken sidst, da jeg skulle lave det show, det hedder helt perfekt. Fordi at det slog mig. Det skal jeg kunne det her. Hvis ikke jeg kan det her, så er jeg nødt til at stoppe med at være stand up -komiker. Og det vidste jeg jo godt, det var jeg jo ikke nødt til at stoppe med. Nej. Det var, så det, fordi så kunne jeg høre, hvor tårligt det lød, at jeg sagde til mig selv, kan vide, om jeg ikke kan. Hvis selvfølgelig kan du. Hvis du så på dig selv udefra sådan, skal skrive en time kvarter eller hvad der er, på halvandet år. Selvfølgelig kan jeg det. Ja, ja, ja. Det, er jo, det ville være vanvittigt, hvis du ikke kunne skrive det på et år, tror jeg. Det skal du... Prøv at forestille dig, hvis det er det, du laver det meste af tiden, når du har fri, ja, Det er lige at ja. sætte dig en time eller to om dagen og skrive, og så to om ugen. Fuck, du kan skrive meget materiale på et halvandet år. Men mm. ikke, hvis man går netop og er nervøs for, at man kan. For nej, nej, nej. At så snart at den der nervøse tid år, det giver det i hvert fald mærke på mig, så står det bare stille. Så sker der ikke noget. Men det er også... at... Så er det lige meget, hvor god en idé, man får, fordi så er man i tvivl om, om man overhovedet er god, og så kan det være lige meget. ja. Men jeg tror også bare det er fordi Jeg er lige der nu Hvor jeg er lige ved at slippe Den der måde at arbejde på Man har været vant til da man, Fra man startede Det der med at man havde Du havde i princippet uendelig tid Til ja, man at skabe og... 20 minutter Og når du havde ja, ja. 20 minutter Så kunne du bruge dem Altid For ja. det var først Når du fik lov til at lave noget til tv På 5 minutter en gang imellem at du måtte pensionere noget ja. Så i de første 3-4 år Der har man jo bare haft et sæt, Som man ikke føler man kan matche Fordi man har haft så lang tid til det Og man har kun teste af på uendeligt mange open mics, så der var ikke nogen deadlines, og en eller anden dag sad den der bare, og så havde du det bare i bagagen i, jeg ved ikke hvor lang tid. Og nu, men, nu er ligesom noget dertil, hvor nu er det, altså, selv vores øh, Det dystre Skæg tur, det var ikke fra scratch. Altså, der, okay. havde jeg, der havde jeg en halv time eller sådan noget fra året før, yeah. og så skulle jeg skrive en halv time mere, kode ned til et kvarter og lige øh, polere lidt på det, og så havde man tre kvarter. Altså, det her det er det første gang, hvor jeg ved, at når vi får optaget vores show til maj, så har jeg kun det, jeg har skrevet på her i april. Jeg, ja. har, jeg har ikke noget. Men når vi har optaget vores show mig, så har jeg slet ikke noget. Nej. Der er ingenting. Så skal jeg finde ud af, hvad der så skal ske. Jamen, det er jo det. Og det er det, der er så svært. Altså, kan man sige. Jamen, jeg synes bare, det falder til ro i mig, når jeg tænker på, at jamen, det er sådan, det er. Det er ikke sådan, at jeg kan ændre noget ved det. Det er sådan, det er. Det er forholdene i den her branche. Når du er færdig med et show, så har du ikke noget, at du skal starte forfra. Ja. Så... Nå, men så må der, bare se, hvordan det er. Det er går. jo heller ikke, fordi det kun er negativt. Der er der masser af positive ting ved det. Jeg synes, det falder sådan til ro i mig ved tanken om, at sådan, jamen, du kan ikke gøre noget ved det. Nej. Det er sådan, det er. Så selvfølgelig kan du det, fordi du har kunnet være i branchen indtil nu. Selvfølgelig kan du også det der. Det er bare, fordi jeg har lidt en forestilling om, at der er nogle andre, der, der du ved, de er, har nærmest allerede ideen til deres næste one-man show, mens de er i gang med det nu. Så kan de jo skrive deres one-man show på den måde. Ja. Så kan du skrive din show på den måde. Ros -Nobel, amerikansk, næ, engelsk komiker. Ja, ja, ja. Han laver tit one-man-show, som nærmest bare er impro, så går han på, og så improviserer han i halvandet landet team, hvor han har den en idé om, hvad han gerne vil snakke om, men halvdelen af showet er bare ham på den aften. Ja, men det synes jeg også er vildt, man kan. Hold, men det okay. skal han da bare, men de er den slags komiker, han er, så er der nogen, der er den slags komiker, de bare, altså de sætter sig nærmest bare ned, sådan nogle Jimmy Carter-typer. Jeg kunne men han skriver nærmest bare showet, fordi han ved, at mine jokes virker sådan her, det her, det virker, bum, ja. og så er det på med det. Så er der nogen, ligesom Mark Maron, der nærmest ikke skriver noget ned. De går bare på at snakke om den samme ting 500 gange. Og når den sådan en gang sidder der, så laver de one-man-show hver 20. år, så er det det. <laughs> altså, man skal ture og være tro mod den, man er. Så den måde, du føler, at du skal gøre det på, den måde, skal du gøre det på. Ja, men det har du ret i. Og skal vi ikke lukke den på den? Jo, det synes jeg. Så mangler vi jo sådan set bare lige øh, at gøre lidt... Øh... Ja, vi skal optage det dystre skæg-showet. Ja. Det skal vi nemlig, og det har vi sagt før, men vi siger det gerne lige igen. Den 13. maj på Bremen i København. Bremen i København der det bliver en lidt mere i forestilling, end det her har været. Der har jeg ikke øh, sovet dårligt og haft meget allergi. Martin har skrevet et nyt one-man-show på et <laughs> ja, tidspunkt. Ja, og, øh, som er jeg godt. giver en smagsprøve på som opvarmning. Ja, han laver lige halvanden time, så laver vi to gange fem før. Ja, lige præcis. Nej, men vi, vi ja, der er jo, det, det er jo det famøse Bremen Teater. Der er, skal sælges nogle billetter, og det ved vi, at vi kan. Vi har bare brug for, at du hjælper os med at købe dem. Og øh, det ville bare være rigtig fedt, øh, hvis folk gider det. Og så kan vi jo også lige sige, at øh, hvis man bor i Jylland og ikke lige synes, at man har tid og mulighed for at køre til København og se showet den 13. maj, så har vi sat et ekstra show op den 12. maj på, øh, hvad er det, er det, nu kan jeg aldrig huske, om det hedder ny V58, eller om det bare hedder V58 der er taler i Aarhus der hedder noget med NV58 958 ja. 58, 58. Der precis. kommer vi til at sætte et show op. Der kommer til at være links på vores respektive Facebook og hjemmesider, så ja. I kan bare øh, tage det stille og roligt. Hvis det lyder interessant, så skal der nok komme flere oplysninger. Du er alle pressemænds våde lige nu. Yes, fuck du taler det her op. Ja. Men det er skide godt, så det er, hvis man vil, hvis man ikke noget at se øh, vores stand show eller man gerne vil se det igen, så er der altså mulighed for det den 12. maj i Aarhus og den 13. maj i København. Og på den note, så synes jeg da bare, at vi skal sige tusind tak for i dag. Det var rigtig hyggeligt at lave en podcast, og vi hører os bare ved igen, hvis ikke før, så til det store, famøse stand-up-show, der løber af staten lige midt i maj. Korrekt, Amundo. Kan I have det rigtig godt? Pas på dig selv. Vi ses. Pøs